Mungkin sesalah salah, saya jatuh terlalu dalam Saya cuma bisa menangis di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal, saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang, kau pergi menghilang Sayang kau ada di mana saat sasuci cinta hati su mulai jatuh dan kau entah kemana sayang kau su bilang janji cuma sementara tapi kau begitu saja hilang cukup lama Entah suka mana harapan yang lama Sasu mulai suka baru kau teratunjuk muka Dulu bilang cinta sekarang kas masuk luka Belum jadi satu kau suka patah di muka Mungkin sesalah sujatuh terlalu dalam Sasu cuma bisa menangis di gelapnya malam. Di awal, saya so masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang, kau pergi menghilang Saat saya mulai sayang, kau pergi dan hilang bawa semua cinta yang jujur cuma kau karang Semua kata sayang, semua yang saya bayang Indah berakhir, muka tinggal di belakang Cinta yang kau kasih pertama berakhir suka Saya coba lebih tapi kau hilang sayang luka Entah kau di mana, kau hati ke mana Belum jadi satu kau sukas patah di muka Mungkin saya salah sejatuh terlalu dalam Saya cuma bisa menangis tiga Salahkah kalau saat di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya sayang Kau sudah pergi menghilang Mungkin saya salah Sudah terlalu dalam Saya cuma bisa menangis Di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal. Si rasa kan bimbang saat samulai sayang, kosupergi